ami kijön belőlünk. Ismételgette nevetve az unásig hallott okosságot, amit én mondogattam neki mindig kiskorában, miközben a fenekét töröltem. Hát most ő törli az enyémet, őríti az ágytálamat, szedi össze a tele köhögött papír Itt adja Itatja föl a kicsorgó nyálat a szám sarkából. Egyáltalán nem zavar, hogy ott áll a fürdőszoba ajtajában,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 Hová akarsz menni, Mond. Jó, ne mond. de add már ide, kérlek, azt a jegyzetfüzetet. Türelmetlen a hangja, nem csodálom. Alaposan megleptem ezzel az egésszel. Először megkértem, hogy költözzöm be hozzám, aztán kikeltem az ágyból, megszólaltam most meg, ez szegénykém egyáltalán nem tudja hová tenni.